a ràdio Palafrugell us proposem l'hora del peix fregit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 des de les 10 del matí i fins les 11 en directe l'hora del peix fregit amb Ruben Erra Bon dia, són les 10 i minuts d'aquest dilluns 14 d'octubre comencem una setmana doncs, marcada per aquesta sentència del judici del procés el Tribunal de Superior de Justícia doncs, fa res, menys d'una hora que ha doncs, acabat de, de fer oficial el que ja s'ha anat parlant durant tot el cap de setmana i ens ho ha explicat la Mònica Terribas en el, el bolletí informatiu de les 10 de Catalunya Ràdio però farem una, un repàs en aquesta hora del peix fregit de quines són les sentències per l'1 d'octubre. Recordem, Oriol Junqueras, 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació absoluta pel delicte de sedició, de sedició en concurrència medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujats en raó de la seva quantia. Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta, delicte de sedició, a més a més, també en concurs medial amb un delicte de malversació de fons agreujat en raó de la seva quantia per Carme Forcadell el Tribunal Superior de Justícia ha decretat 11 anys i 6 mesos de presó i d'inhabilitació absoluta pel delicte de sedició. Pel que fa Joaquim Forn i Josep Rull, també 10 anys i 6 mesos de presó d'inhabilitació absoluta pel delicte de sedició. Els Jordis, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 9 anys de presó per al delicte de sedició. Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó són condemnats com autors d'un delicte de desobediència a penes de 10 mesos de multa amb una quota diària de 200 euros i anys i un any i vuit mesos d'inhabilitació especial eh, pel que fa als acusats de Joaquim Font, Josep Rull, Santi Vila, Marxell Borràs i Carles Mundó se'ls absol del delicte de malversació però aquestes són les sentències entre 9 anys i 13 eh, que ha decretat el Tribunal Superior de Justícia estarem a l'espera, aviam si des de al consistori de Palafrugell es fa alguna algun missatge si es dóna algun missatge al voltant d'aquesta sentència i nosaltres doncs, l'espera de que doncs, l'Ajuntament de Palafrugell es posicioni en algun sentit donc seguirem en aquesta hora del peix segit continuarem explicant donc de notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana i eh, també doncs a nivell de comarcal i a nivell de casa nostra tancarem aquesta primera part del programa parlant amb la Cautar Batxi membre de la mesa de convivència de Palafrugell divendres durant el Consell de Joves van presentar el nou projecte i avui l'explicarà en exclusiva per a la nostra emissora. D'altra banda a la segona part del programa d'avui tindrem l'habitual secció de sèries que ens arribarà de la mar d'en Narcís Mir i tancarem aquesta 83a edició de l'Hora del Peix Fregit amb una càpsula de salut amb l'Elsa Rueda. Com sempre doncs, com veieu, un programa avui marcat per aquesta sentència. Comencem, doncs, que tenim molta teca per endavant. Doncs en aquest matí de dilluns, 14 d'octubre, m'acompanya en Vicenç Rodríguez. Bon dia, Vicenç. Bon dia, bon dilluns. Bon dilluns, un dilluns grisot, que s'ha aixecat així... Sí, de tardor. Sí, de tardor, veurem si la pluja vindrà o no vindrà, això ja ens explicarà al final d'aquesta primera part en Josep Pascual. Comencem repassant els temes que ens ha deixat eh, el cap de setmana doncs, com a més destacats a nivell comarcal, amb què començarem, Vicenç? Doncs, en primer lloc, planten 4.500 llulls de platja a les dunes de la platera de l'estartit Pels que no entenem, llulls. M'ho imagino, ho he vist, però bueno, hem de posar-nos a la, la, la pell de la persona que dirà què és això. Ara, ara ho explicarem, ara ho explicarem. Ah, Des del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter s'han plantat aquests 4.000 exemplars d'aquesta espècie, els 500 restant s'espera poder-los plantar en les properes setmanes. L'objectiu del projecte és la fixació de sorra a l'espai de les dunes que s'estan recuperant. El parc va iniciar un programa europeu el 2015, projecte Life Platera, per intentar consolidar el sistema de dunes dins de l'abadia i el projecte que s'ha iniciat aquesta setmana n'és una continuació. La recuperació es basa en tres fases. La primera és la retenció de sorra mitjançant trampes que ajuden a iniciar noves formes de duna. La segona, que ha començat recentment, és la plantació de jul per afavorir la consolidació de sorra i la darrera, la gestió de l'espai per assegurar la conservació i la protecció d'aquestes. El tècnic del Parc Natural explica que el Jull de Platja és una platja autòctona de la zona. De fet, els exemplars que s'estan plantant són fruit de les llavors que han estat recol·lectades pels tècnics del parc a les mateixes dunes i germinades en un viver de la zona fins a obtenir una grandària òptima per a la seva replantació. Així asseguren, pretenen, que la varietat replantada correspongui a la pròpia present al parc, evitant així varietats forànies provenents de la jardineria. El Jull de Platja és un parent del blat tolerant als sols salobres, amb el qual s'ha experimentat per aconseguir varietats de blat tolerants també a la sal. Pornem ara d'esport. La Radical Ocean 52 reuneix més de 1.400 participants. Efectivament, prop de 1.500 persones van participar en l'onzena edició d'aquesta travessia que transcorre entre Calella Franc, i Llafranc també fa a les Illes Formigues. Així doncs, la prova es consolida com la competició en aigües obertes de referència a nivell estatal. En la prova estrella, la 7.0, es va imposar el nedador Ferran Julià del Club Esportiu Mediterrani de Barcelona amb un temps d'una hora 19.000 i 24 segons. Pel que fa a la categoria femenina, en aquest mateix apartat, la guanyadora va ser Laura Rodríguez del Club Natació Barcelona amb un temps d'1 hora 25 minuts i 2 segons. D'altra banda, també hi havia doncs, dues categories més. D'una banda la categoria 3.5, en els guanyadors van ser Sergi Cases amb 36 minuts i 38 segons i Sofia Datsenko amb 40 minuts i 50 segons. Per últim, la darrera de les travessies, la més popular, la d'un quilòmetre i mig va tenir com a guanyador de nou a Ferran Julià, en aquest cas amb 18 minuts i 54 segons, i en l'apartat femení la guanyadora va ser Claude Giral amb un temps de 20 minuts i 14 segons. D'altra banda, cal destacar la participació de l'equip nacional de natació artística que va quedar tercer als Mundials de Corea i que va nedar les distàncies de 3 quilòmetres i 1 quilòmetre i mig. Un cop acabades les travessies, l'equip va fer una exhibició de natació artística a Alta un dels principals objectius d'aquesta 11a edició de la Radical Ocean 52, recordem, va ser generar consciència per incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans. En parlàvem, recordem, la setmana passada amb Gerard Alemany del Club Natació Radical. Les activitats programades eren un beach clean-up, recollida de residus a la platja d'Allafranc i l'eco-swimming, on els participants van poder recollir brossa directament del mar. A més, Radical Swim va aconseguir Eliminar els envasos de plàstic d'un sol ús i innovant amb l'utilització d'embarcacions de seguretat elèctriques. La Radical Ocean 52 està organitzada, recordem, pel Club Natació Radical Swim i compta amb la col·laboració de l'empresa de begudes Ocean 52. També són patrocinadors el patronat Costa Brava i l'Ajuntament de Palafrugell, així com les marques de roba i accessoris esportiu Sailfish i Jacket i la d'automòbils Mercedes-Benz Autolica. Ens anem al vell municipi de Bagú, exitós cap de setmana de cinema a la vila dels vaganàs. Efectivament, el cinema casino de Bagú es va omplir de gom gom per viure la inauguració del que és un autèntic cap de setmana de cine al municipi amb la celebració de la cinquena edició del Festival Internacional de Cinema de Comèdia. L'estrena de a Rainy Day in New York, el darrer film dirigit pel cèlebre actor i director nord-americà Woody Allen, va ser el plat pel qual han apostat des de l'organització per donar inici a aquest esdevant farcit d'activitats que van omplir begú de cinèfils. Més enllà de les projeccions, una catifa vermella que travessava tot el poble va ser una altra de les protagonistes juntament amb, ment, amb entre 32 bars i restaurants locals que també es van sumar a l'esdeveniment oferint tapes, plats, còctels i festes de pel·lícula. Un altre dels atractius del cap de setmana va ser la concessió del Premi d'Honor a la mostra de cinema llatinoamericà amb motiu del seu 25è aniversari i la creació dels premis New Talent Reales Seguros que volen donar suport als joves actors i actrius. En aquesta ocasió, les guardonades van ser Mireia Oriol i la magurenca Maria Morera. I si parlem del cap de setmana de Palafrugell, hem de parlar de jazz. És trobada obligada en aquesta època de l'any, ha estat un èxit... El festival de Jazz Costa Brava tanca la 25 a edició amb carrers i teatre plens de goma gom i el temps va acompanyar també. també això hi fa molt Això hi fa eh. molt és, és essencial per a les activitats de, de carrer sobretot i com us deiem donc tant aquestes actuacions gratuïtes de plaça nova com les activitats de pagament divendres al fraternal i dissabte al teatre municipal van estar repletes de gent De fet hem de comentar que ja ho havien comentat el jazz en ruix l'espectacle que barreja gastronomia maridatge de vins audiovisual i música en directe que és una producció pròpia de l'àrea de cultura, ja feia setmanes que havia penjat el cartell de Soul Out, els concerts de dissabte de Susanna Sheiman i la Big Band de l'Escola de Música van omplir les terrasses dels establiments de Plaça Nova, com també van fer a la tarda l'Anna Saez i els quatre músics que l'acompanyaven. A més, el cap de cartell del Festival de Jazz Costa Brava de Casa Nostra tampoc va decepcionar. L'espectacle de la locomotora negra i la Corral Sant Jordi va deixar petit el Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest esdeveniment, recordem, volia ser un homenatge del 50è aniversari del Concert Sacre de Duke Ellington i la seva orquestra que van oferir el 24 de novembre del 1969, també amb la Coral Sant Jordi, a la Basílica Barcelonina de Santa Maria del Mar. Cal recordar que el concert estrenat dissabte va ser el moment culminant del 25è Festival de Jazz Costa Brava, que, a més a més, aquest espectacle va ser, és la representació única que es pot veure a les comarques gironines, tot i que també es podrà veure a Barcelona, en concret, el 15 de novembre, al Palau de la Música, dins del Festival de Jazz de la Ciutat Comtal, i de moment no està previst en cap altre escenari per la complexitat del muntatge. Així doncs, va ser un gran regal d'aniversari per al festival de jazz Costa Brava. Per últim, el punt i final del festival el van posar la Clarence Becker Band ahir a les 12 del migdia, també des de Plaça Nova, un indret que va tornar-se a un omplir de visitants que van ballar al ritme d'una de les sorpreses més agradables d'aquesta 25a edició de jazz a Palafrugell. Ens anem cap a la Vila Ganxona. Passa endavant per urbanitzar el darrer carrer sense asfaltar de Sant Feliu de Guíxols. Efectivament, el consistori destinarà 800.000 euros a urbanitzar el carrer Sadolich, l'últim carrer sense asfaltar del municipi i que actualment no disposa d'enllumenat clavegram o escomeses d'aigua. La proposta es divideix en dues parts diferencials, la reurbanització del tram del carrer que ja s'ha asfaltat i que queda fora de les contribucions especials i la nova urbanització que en aquest cas hauran de finançar conjuntament Ajuntament i veïns. Tenint en compte que el carrer Sadolic té un ús públic perquè dona accés a l'Institut Sant Elm, finalment l'Ajuntament ha decidit finançar el 30% de la nova urbanització i que els propietaris en paguin el 70% restant. La urbanització el carrer Sadolit és un expedient llargament reivindicat que porta anys pendent de resoldre'ls. La legislatura 2011-2015 es va elaborar el projecte que va aprovar-se definitivament l'octubre de l'any passat, però que no va aconseguir avançar arran de les impugnacions dels veïns. En aquella ocasió es proposava que l'Ajuntament financés només 80.000 euros i que els veïns n'assumissin els 700.000 restants, finalment, però es va arribar a aquest acord de que l'Ajuntament financés el 30% i que el 70% restant anés a càrrec dels veïns i veïnes de la zona. En Vinau a la nostra vila el TCC de Palafrugell, crític amb la reforma del carrer Torres i Junama. El portaveu sisolista ha criticat la forma en què el govern ha comunicat els canvis, ja que s'ha fet sense consens ni debat previ, ni avís als veïns i comerciants afectats, ni tampoc s'ha fet un procés de participació per recollir l'opinió de la ciutadania. Juli Fernández considera que estan parlant d'un carrer bàsic per Palafrugell i que qualsevol canvi ha d'estar consensuat i, sobretot, informat a la ciutadania. Considera que no és una bona idea la de desviar la circulació i que això pot provocar el col·lapse del carrer Torroella, que ja és un tram prou congestionat de vehicles i amb un asfalt destrossat. A més a més, Fernández també ha criticat l'actitud del govern i en concret de l'alcalde ja que per fer canvis d'aquesta transcendència primer caldria reunir el pacte local per la mobilitat que fa molt de temps que no es convoca. D'altra banda, també ha lamentat l'actitud de passivitat i poca influència dels dos grups de govern que acompanyen Esquerra, som gent del poble i Junts per Catalunya, ja que estan deixant que sigui Esquerra la que executi aquestes decisions sense sense buscar el consens polític ni la participació ciutadana. Per últim, el portaveu es pregunta on estan aquelles promeses electorals que apostaven per la participació ciutadana que feien Som gent del poble i Junts per Catalunya, recordem, que Pau Lledó en declaracions d'aquesta emissora eh, doncs, va ser preguntat si havien doncs, consultat els veïns de la zona i en aquest cas el regidor de mobilitat havia dit que sí Juli Fernández ho en entredit i ho, i ho justifica doncs, les crítiques també que ha aixecat això a les xarxes socials veurem quin és el proper capítol d'aquesta picabaralla, en aquest cas una de novament entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista Castell Plaja d'Aro posa 15 projectes a votació veïnal. El nou govern de Castellplatja d'Aro, format per PCC Esquerra Vall d'Aro en Comú, manté l'aposta pel pressupost participatiu en una segona edició de la iniciativa en què es manté la dotació econòmica de 150.000 euros, però s'ha avançat a l'edat mínima de sufragi del 16 fins als 14 anys fets el 2018 per fomentar que més veïns opinin. Enguany plantegen 15 propostes i els requisits per participar-hi són, d'una banda, estar empadronats al municipi abans de de Juliol cada veí pot triar tres dels projectes amb butlletes de l'Ajuntament, a la Biblioteca, centres cívics i educatius, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Castell d'Aro o Cala Generosa de Sagaró en l'estant itinerant o a través de la pàgina web. El conjunt de propostes sumen prop de 500.000 euros, però el consistori executarà les que tinguin cobertura en l'ordre que s'escollin. Entre les opcions es pot triar entre arrenjar el camí vell a Can Cuc il·luminar el camí vell de Santa Cristina d'Aro al cementiri bé una furgoneta elèctrica per a l'àrea d'esports o un parc de lleure per a gossos a l'entorn del carrer Pere IV. També, a més a més, hi ha dotat de canviadors infantils, els equipaments públics, cistelles de corfbol o xarxes de vòli a les platges o estàtues d'homenatge a rei Harryhausen a Sa Conca i l'actor Bill Murray. La regidora de l'àrea, Mònica Ríos, avança que ja han votat uns dos centenars de veïns i fa una crida a superar la xifra de 421 persones que van fer-ho l'any 2018. I després d'aquest repàs informatiu de les notícies que ens han deixat el cap de setmana a nivell comarcal i també doncs, a nivell de casa nostra, acabarem aquesta primera part, com és habitual, doncs, amb una entrevista. En aquest cas doncs posarem la mirada en aquest, eh, en aquest Consell de Joves que va haver-hi divendres aquí a Can Genís i entre les coses que, que hi havia, que es, que es feien, entre les activitats, hi havia la presentació d'un projecte de convivència. En aquest cas, doncs, en parlarem i ens explicaran una miqueta més de detalls. La, la Cautar Bridge, bon dia, Cautar. Hola, bon dia, què tal? Com anava? Doncs, molt bé, moltes gràcies per atendre la nostra trucada en aquest matinal de Ràdio Palafrugell i explicar nos i explicar-nos una miqueta doncs, al voltant d'aquest projecte que va presentar en aquest Consell de Joves, en aquest procés participatiu de, de divendres. Primer de tot, una miqueta, com va anar tot plegat? Bé, bueno, la veritat és que va anar molt bé, o sigui, va, ser, va tenir molt, molt bona recepció, els, els joves van estar molt interessats en, en la idea que es presentava des de l'Ajuntament, explicant- nos hi doncs, que hi ha una partida, que podem fer diversos projectes, o siguin aquella festa, bueno, festa, ho bueno, van dir com festa, mm -hmm. així, inicial, inicial eh, dentrar en el tema, eh, van presentar, doncs, que l'Ajuntament tenia una partida per poder dedicar-la exclusivament al Consell de Joves i, a part, doncs, aquest projecte que vinc a explicar ara, no? El projecte, per explicar una mica de què va, sí. doncs, seria un projecte col·laboratiu, per a joves sobretot de majors d'edat, perquè amb això no hi podem entrar gaire, però ara explicaré una mica les, les condicions que han de complir eh, amb l'objectiu de fomentar doncs, una mica la convivència, la interculturalitat i la diversitat entre aquí i bueno, entre, a la Fugell, i sobretot els propors de treballar durant un curs diferents realitats i acabar fent un reportatge audiovisual comparant amb les, amb les realitats que s'ha viscut aquí i que es vivia, doncs, en un altre país, en una altra zona. Els joves haurien de proposar què volen descobrir en, un alt, en aquell altre país, per exemple, les festes tradicionals. Uh -huh. Entre d'altres van sortir diferents propostes que van dir. Si us, us faig una mica de, de resum, sí. van dir les festes tradicionals, casaments, eh, la salut amb els joves del Sàhara, que voldrien descobrir com la tracten allà i comparar-la amb la d'aquí el festival de dansa entre Espanya i Escòcia, en aquest cas, la dona en el món científic, com es valora doncs en X país i com es valora aquí, els jocs tradicionals, els sketches d'humor, oci, cultura i esport. Vull dir que els joves es van veure molt interessats en aquest projecte i es van veure molt animats. Llavors, un cop sortís, què voldríem descobrir exactament i a on hauríem de fer doncs, el viatge... Per anar presencialment a aquell país, viure ho amb els, els nostres propis uis, fer un reportatge audiovisual i el venir aquí acabar de concreta si acaba el projecte mm -hmm. comparant-lo amb el que tenim aquí a Pala sobretot i fent-noss doncs, aquest, aquesta eh, versió de dues realitats i a veure si hi ha moltes diferències, moltes similituds i es podria, doncs, es podria millorar alguna cosa en segon d'opinió objectiva no? mm -hmm. sí. doncs, eh, molt interessant tot això que ens està explicant que, oh, tard, portem una miqueta en, en antecedents a la gent que ens estigui escoltant vosaltres eh, formeu part podríem dir com, com un grup de referents de convivència eh, vau, si no recordo malament a eh, principis de, de, o finals de mes de maig vau muntar vosaltres també el, el lifter popular no? aquest trencament del dejú durant el ramadà. Uh, va ser la primera activitat que, que, que vau muntar des d'aquest de, uh, grup de, de, de convivència. I, uh, esteu fent aquestes iniciatives, no?, també doncs, per intentar uh, que els joves uh, i les joves de Palafrugell doncs, també coneguin altres cultures que, que, que hi ha en el mateix poble i que és molt important, no?, aquest, aquest, uh, aquesta cohesió que feu, no? Exacte, sí, sí. Nosaltres, sobretot, la nostra intenció és això, és... és mm ja no, reduir un mínim la barrera, o la possible barrera que hi ha entre les diferents cultures. Per a la es, es sap que hi ha moltes cultures en ella i, mm -hmm. i és, és molt rica en cultures, però és això, és sobretot eh, que entre nosaltres sapiguem doncs les costums dels altres i fins i tot doncs compartir-les i buscar-ne sobretot sempre el punt més positiu, no? que sempre hi ha els prejudicis o el que sí doncs deixar la de banda els prejudicis i veure realment per què es fa doncs, el que s'hagi de fer cos per exemple amb Liftar no? uh -huh. doncs, la intenció era que la gent sapigués que no, que el ramadan no és només com, com ho dirien, passar gana no? realment hi ha tot una, un procés darrere i hi ha un motiu per això el vam, el vam fer i d'aquesta manera aquest missatge creiem i estem segurs que va arribar Uh, d'alguna manera va arribar a la gent tothom va quedar molt satisfet i ens hi va agradar i ens va felicitar i va ser molt, va ser molt agradable la veritat és que va ser una gran iniciativa que va plegar doncs, a més de 400 persones en els ametllers. Per tant, doncs, com a mínim, en aquestes persones que van assistir en aquest IFTA popular, doncs, ja va arribar aquest missatge i segurament, doncs eh, com que nosaltres també ens en vam fer ressò, van, van venir doncs els estudis de, de Radio Palafruge d'algunes companyes teves, com la Fàtima o, o la UATF, doncs, també també vam ajudar una miqueta a fer ressò. Ara estem intentant fer ressò d'aquest projecte de convivència que, com ens deies, eh, sobretot eh, va adreçat, en aquest cas... Eh, els doncs majors d'edat, Els eh? d'edat, sí, entre 18 i 29 anys sobretot. Mm -hmm. I ja no 18 i 29 anys que de fet són la, la gent que forma part del consell, no? Si no vaig errat? Sí, més o menys. Més o menys es de, de les edats. Uh -huh. ens has explicat aquest projecte no sé si us heu basat en alguna en alguna altra teniu alguna referència en alguna altra població que hagi hagut algun fet similar o això ha nascut d'idea pròpia pràcticament no, realment, realment ens hem basat una mica en, en, bueno, en el que fan a roses o el que és la xarxa de, de Covid-19, som el que es diu, si no recordo malament ara uh -huh. que bohamed ells porten bohamed i l'ambrani ells ho, ho destinen més a, només anar al Marroc al Marroc, a tal, o sigui, diferents punts del Marroc però no, diguem que de moment no es mouen d'aquell país, no? Hi ha les que fan doncs, cada any, doncs, amb la mateixa intenció agafen un grup de 10 joves autòctons i 10, em sembla que són 10 i 10 10 joves autòctons i 10 joves d'origen doncs, que hagin vingut del Marroc o el que sigui uh -huh. a tal de i veure les diferències allà nosaltres ho volem ampliar una mica més no només centrant-se en un país, però de cap i la fi hi moltes cultures, uh -huh. i mitjançant la, doncs, la tria dels propis joves anar a fer, possible, a fer, la, a fer realitat el que, el que surt, surtit al final, no? Deuen ser-hi això. Ara eh, van sortir unes diverses propostes i suposo que s'han de triar una, no? Sí, exacte. Bé, mira, de moment s'està en una primera fase, uh -huh. és el grup, Arrel de la jornada de divendres ja tenim com 14 voluntaris i bueno, doncs ara tinc la, la possibilitat de dir que si algú es vol animar doncs encara està atent. Llavors, a principis de novembre es faria la trobada del grup per tal de decidir ja el tema i el país on es faria el viatge. Perfecte, doncs eh, com ho pot fer també l'agència si ara hi ha algun noi o noia que ens estigui escoltant i digui, carai, ostres, no vaig poder-hi anar aquí al Consell de Joves d'aquest divendres, però m'ha interessat aquest tema que ens està explicant eh, avui la Cautar. Com, com ho pot fer per apuntar-se? Mira, mitjançant poden enviar un missatge, per exemple, a Can Genís, uh -huh. a l'Instagram. Sí. I mitjançant a Can Genís podríem poder-nos contactar amb nosaltres. Encara no tenim el que es diu un un Instagram propi, propi uh -huh. però ja, ja el crearíem si sí, veiéssim sí. Molt bé, doncs eh, cautar, jo suposo que també una cosa important doncs, és aquesta implicació com s'ha implicat, no? Com s'han implicat aquests joves que hi havia divendres a Can Genís amb mm -hmm. aquest projecte i les idees que van sorgir, que també doncs, suposo que és un motiu de, de satisfacció per vosaltres Realment realment va ser algo cosa molt, molt agradable vull dir, els joves estaven molt atents i molt jo vist fins i tot entusiasmats per allò que, per allò que vam proposar, Vull dir, ja quan vam dir viatge de tot va obrir els ulls, <ríe> realment va ser algo cosa molt, molt, molt agradable, i sí que al principi els va costar una mica entendre, bueno, no deixa de ser com una cosa molt, ostres, anar a, a un altre lloc a veure tal, no? però bueno, al final ho van entendre i amb les propostes que van donar, a partir d'aquí doncs, començarem ja a moure fils. A veure si molt bé, doncs eh, segur que doncs, eh, el fet doncs, que hi hagi aquest viatge és un incentiu i doncs, eh, esperem doncs, que a través d'aquesta conversa que estem mantinguent avui amb tu i també doncs, quan la pengem a la pàgina web doncs, més joves se n'assabentin i puguin participar d'aquest procés participatiu al final i puguin doncs, al final eh, escollir eh, un d'aquests temes. Eh, fins a quantes persones podran viatjar, podran participar del projecte que s'escolleixi? Doncs mira, d'entre 10 i 15. Mhm. Uh -huh. I una coseta, volia corregir una cosa, sí. abans havia dit que per contactar doncs era per Can Genit, uh -huh. uh, no, no, de fet és millor, encara amb els en el referents de la convivència del projecte que el tenim creat, el vam crear per l'IFTART uh -huh. i encara el tenim urgent. D'acord, doncs a través d'aquesta via que posin a Instagram referents de convivència i ja us trobaran, no? Exacte. Molt bé, doncs, Cautar, si et sembla, com que a principis de novembre torneu a tenir una trobada, no?, diguem-ne, més definitiva per acabar de triar quin serà el... serà una segona fase, no sé si ja acabareu de triar ben bé quin serà el projecte escollit. Esperem, esperem que Sí, sí. Mm -hmm. El molt bé, doncs en tornarem a parlar eh, ens sí, donem bé. aquestes setmanes i en tornem a parlar perquè la gent se n'acabi de assabentar Cautar, no, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, explicar-nos també doncs, aquest projecte de convivència que vau presentar aquest divendres passat i res enhorabona doncs, a tu i fes-ho extensiu també a totes les, les persones que, que esteu en, aquest, en aquesta mesa de convivència podríem dir gràcies a vosaltres per això moltes gràcies molt bé ara en aquest magazín matinal de tancar aquesta primera part com és habitual, doncs parlant del temps, parlant de la meteorologia que ens espera per aquest inici de setmana, començat el dia així eh, nuvolat. i amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estertit, doncs eh, comentarem, que què ens deparen aquests primers dies d'aquesta setmana Bon dia Josep Hola, bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada un dia més i com deia, comença el dia així grisot eh, això comportarà pluja avui o com a mínim aquests, aquests primers dies d'aquesta setmana? Eh, doncs la situació que tenim aquests dies són aquestes baixes pressions que hi ha a l'Atlàntic Nord que la nostra zona ens afecten estirant, entre cometes, vents marítims de la Mediterrània i això és el que ha passat aquest cap de setmana, que hem tingut aquests vents fluixos però que han aportat humitat, que hem tingut doncs aquest poc contrast de temperatura entre el dia i la nit, en canvi, pràcticament sense precipitació, i això sembla que s'acabarà amb el pas d'un front aquest vespre. Aquest front de procedència atlàntica, en contrastar amb aquest ambient humit i temperat, doncs podrà provocar algun reixat o tempesta al vespre i després del pas del front ens doncs, quedarà una situació ja més tranquil·la amb un ambient que serà més fresc a la propera matinada, quedarà endemà encara alguns núvols i eh, després, el dia següent, el dimecres i el dijous, tindrem un temps més tranquil, amb una falca anticiclònica, amb més sols, i aquesta situació, doncs, el que, pass... el que farà serà que les temperatures diurnes es mantinguin força suaus, però, en canvi, les nits, doncs, siguin força més fredes que les passades. Un altre front s'aproparia cap al dijous, que passaria el divendres, esclar, falten dies d'això. Uh -huh. En tot cas, el que passaria el dijous, sobretot a partir de la tarda, doncs, que entraria vent de garbí, que augmentarien els núvols en tot cas aquest front passaria el divendres i de moment vist des d'ara doncs sembla que no serà massa actiu doncs podríem resumir-ho no que serà grisot els dies una mica, sobretot aquests primers dies d'aquesta setmana una miqueta de pluja però més que res el que ens de destacar és aquesta baixada de les temperatures sobretot de nit no? sí exactament perquè estem en una època de l'any de fet per exemple avui aquest dilluns aquí a la Sardín no hem baixat dels 20 graus i això és una situació doncs, que el mes d'octubre no és massa corrent. Uh -huh. eh, en canvi, doncs, eh, amb situacions doncs, de temps més estable, més, menys núvols eh, i amb més calmes, doncs, el que va sol passar és que hi ha més contrast de temperatura entre el dia i la nit i que si durant el dia la temperatura és suau doncs durant la nit baixa més uh -huh. doncs eh, n'estarem atents eh, comentarem divendres a veure què, què passarà tot i que ens has ja augurat que en principi ha d'arribar com una, una, un anticicló no?, que farà doncs, que aquesta, aquest contrast entre les temperatures diurnes i, i nocturnes doncs, sigui més, més contrastat que, que, que, o sigui, sigui més diferenciada doncs eh, n'estarem atents Josep i ho comentarem divendres si no és que vols dir alguna cosa més no, en principi no hi ha cap, no m'ha sacut res més ara. Molt bé, Josep, doncs nosaltres ens retrobem divendres, moltes gràcies i que passis una bona setmana. A vosaltres, igualment. Adéu-siau. Restaurant Calgall, nova direcció, cuina catalana tradicional avui. Arrossos, brasa i verdures de l'hort. Carta, 25 euros, vermuts i tapes a la terrassa. A Sant Feliu de Boada, segueix-nos a Instagram. Xina Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. Xina Center. Al centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la fanga. Café Bar Tapes Història d'Amore. Diferents tipus de cafè, minis, pastes esmorzar, canyes, tot a un euro. Al pàrquing interior de l'Avinguda d'Espanya, darrere de l'estadi municipal de Palafrugell. Tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'Hora del Peix Fregit d'avui dilluns i ho farem doncs novament amb una nova secció que ens porta en Narcís Mir. Bon dia. Hola, molt bon dilluns. Una secció doncs, de sèries. Eh, avui en què posarem la mirada? Mira, avui per començar la setmana, ja que estem en unes setmanes de convulsió política podríem dir no? doncs eh, la nova sèrie de Netflix que porta partitul de Politician no? que se centra en el món de, de la política i que bé, s'ha anat parlant molt i és una proposta prou interessant doncs, per veure com ha evolucionat la, la política i alguns tics que té Actualment eh, els canvis polítics que, que s'han viscut. No? Té aquesta mirada nord-americana, però sí que funciona com a bé com a bona sàtira de, del que és la política en l'actualitat de tot el que hi ha al seu darrere. Uh -huh. i linter interessant que també fa és el context que el context d'aquesta primera temporada succeeix doncs, en, en un mercat eh, ambient escolar i el protagonista s'ha doncs, de convertir, ha d'escalar de una mica la seva carrera política eh, a través de les eleccions eh, escolars per convertir-se doncs, en, en el delegat de, de la classe, diguéssim. No? I per tant, doncs, eh, és una sèrie que per això en volia parlar avui i perquè darrere seu doncs, hi ha Rallant Murphy, uh -huh. que és un dels grans de, de les sèries televisives i per tant en una sèrie que aixecava moltes expectatives i que era, era, era eh, molt esperada. Això també li ha portat certes crítiques, eh, perquè estan, estem molt acostumats a que les seves sèries doncs, tenen gran qualitat i sempre hi ha algú doncs, que no, no li acaba d'agradar com, com ha conjuntat els, els engranatges. Però considero que és una sèrie molt interessant i pels, que els agrada la política i que, i que el viu en dia a dia, com nosaltres, mm. doncs eh, és una sèrie molt, molt interessant i que té ètics molt... Uh, mol, molts suggeridors per, per veure elements de com funciona l'intringulis i els rerefons de, de la política en, en l'actualitat Per tant, és una sèrie d'origen americà però no no s'entra tant en l'alta política poder, sinó no més en una política de perfil intenta, baix però... jo, no, jo crec que intenta fer un paral·lelisme dels engranatges de, de, i de com funcionen les, les coses a la, a la política no? les intrigues aquestes eh, fins i tot la, les fake news i, i les situacions que, que són entre cometes eh, moralment incorrectes que s'utilitzen a la política doncs que també ho trasllada en aquest encara que diguis per, per fil baix sí que intenta establir aquests paral·lelismes i intenta fer-ne eh, no només crítica sinó també en algun punt eh, arribant a la, a la sàtira el que poder trontolla és que eh, la idea és que el seu protagonista té molt clar que, que vol arribar a ser polític i vol arribar a ser president dels Estats Units per tant, tindrà que passar tota una, una sèrie d'etapes com han estructurat la sèrie doncs la primera temporada succeeix aquí com deia a l'àmbit estudiantil sí. i a les properes temporades doncs, anirà fent passos per, per arribar a, al seu objectiu que és, que és ser president de, dels Estats Units per tant cada temporada tindrà un esglau més un, un nivell més que, que superar i possiblement si això ho haguéssim fet en una temporada on cada capítol hagués anat succeint això, el seu ritme seria més, més ràpid i poder, seria més uh, fluïdia més i seria més, més atractiva la sèrie mm, ho hem decidit fer per temporades per qüestions uh, purament mercantilistes, suposo mm -hmm. perquè Ryan Murphy ha cobrat una autèntica pasta per, fer, per, fer, per tirar endavant a, a aquesta sèrie i el que comentava, no? una mica el que trontoll és que els 8 capítols sí que hi han moments que decau i que a millor les intrigues aquestes de passadissos d'escola eh, no ens interessen tant com tot el rerefons polític. Per tant, hi ha, hi ha moments que decau i que, no, que té certa irregularitat, sobretot si eh, la trama política funciona. I, eh, per exemple, té un element molt interessant que és el cinquè capítol, se centra més eh, no, no tant en el protagonista, com, com treballa els seus missatges polítics, uh -huh. sinó en els receptors, com els reben i com eh, són els votants. No? Per tant, aquesta mirada és, és interessant. No? Succeix quan ja portem eh, cinc, cinc capítols. Però vull dir que quan més elements toca al voltant de la política, més interessant és la sèrie, i quan més elements al voltant d'aquest estil de comèdia juvenil al voltant de, de l'escola, doncs, possiblement més, més trontolla. Però, tot i així, és una sèrie interessant i, com deia, en el mercat actual que tenim de, de política una mica de, de bogeria, uh -huh. doncs, funciona bé com, com a sàtira i com a crítica doncs aquesta crítica que ens porta a través d'aquesta sèrie en Ryan Murphy una cara coneguda darrere la càmera però davant de les càmeres també tenim algunes cares conegudes sí, eh... sí, perquè eh, bé, hi ha, hi ha tota una sèrie d'actors joves que, que funcionen molt bé el seu protagonista està excepcional, que és ben plat però a resserra doncs, hi ha Whitney Paltrow, Jessica Lange Uh, per tant, tota una sèrie d'actors veterans que participen que participen a la sèrie i que també son, en són un reclam eh? tot i que um, com deia, possiblement és, és, és més reclam no els actors sinó uh, la, la seva temàtica i com intenta, intenta uh, jugar-hi i aquest element que intenta ser frívol al principi però que sí que després doncs, té un taló de fons per entendre una mica aquest aspecte tan negocèntric de la política avui dia no? sobretot mm. als Estats Units no? veiem la figura de Donald Trump no? això d'arribar al poder, al preu que sigui i, i això és interessant que, que ho expliqui la sèrie doncs uh, un element important ens uh, comentes que és una sèrie, doncs no sé si es basa molt en els tics americans i no es pot extrapolar el que passa aquí o també, perquè al final... Ja, ja, ja ha arribat un moment força global no? mm. el que passa és que sempre els països anglosaxons han tractat la política d'una manera diferent, aquí podent no tan passional i, i sí que té algun tic que, que és més eh, de, de la mena anglosaxó, però però avui dia la, la política és en global i les, les situacions sobretot d'enveges de, i d'aquests de, de, elements egocentristes i d'ànsies de, de poder, eh, jo crec que estan reflectits en, tot, en tots els països i en tots els polítics actualment i està bé doncs, que, que s'hi posi el focus i que, que se'n parli en una sèrie televisiva uh -huh. que també ho, tro, ho trobem a faltar que es parli de política a les sèries no? perquè possiblement des de i l'Oeste de la Casa Blanca, que ha sigut la gran sèrie política, trobava faltar una sèrie de qualitat, no? I aquesta, o eh, sigui, sí, costa força. Això vol dir, tot quan surten sèries d'aquest tipus, d'aquest gènere, no?, o que se centren en la, en la política, eh, són això, o americanes, angleses també n'hi ha hagut, sí. però aquí aquesta producció poder perquè la política no és tan interessant o no, no és tan... No és tant, no? Poder és per aquest element. Però no. això, això és complicat i no he acabat mai d'entendre que hi ha dos, dos elements que, que, que, han, que, que han estat eix fonamental en, en moltes sèries televisives americanes i, i angleses, que són la política i els mitjans de comunicació. Uh -huh. I aquí, per exemple, al nostre país, sempre, sempre ho, he, ho, he, ho he trobat a faltar. No? O quan s'ha fet, s'ha doncs fet des d'una perspectiva una mica llunyana no? que no, no, no incidint ni, ni, ni buscant una, un estil crític fa pocs dies s'ha anunciat que, que el llibre de l'exdirector de, del Mundo, el director que ha estat un bestseller sí. es convertirà en una sèrie televisiva no? veurem com, com, com acaba de funcionar el pas de la literatura a, a, la, a, la, a la petita pantalla, però sí que per exemple van anunciar que eh, els noms que apareixen en el llibre no seran, no seran els mateixos és a dir, el, el llibre s'hi estaca per una cosa és perquè don noms i cognoms pels i senyals de, dels poders polítics i dels poders econòmics com, com es mouen aquí a Espanya en l'actualitat la, o no? sigui, ja quan fem la sèrie ho eh, tapem un xic l'element crític desapareix desapareix una mica el meu, el meu entendre no? i això sí que als Estats Units i a Anglaterra sobretot doncs, eh, no han tingut mai vergonya de fer-ho i aquí sembla que, que encara costa doncs, eh, bueno, n'estarem atents sabíem què passa amb aquest el director en tot cas, de moment tenim aquesta aquesta sèrie, de Politician eh, Netflix, eh, de moment doncs, eh, una sèrie doncs, que va sortir el mes passat, per tant... Sí, no, bueno, però eh? com deia, tindrà continuïtat primera pel, pels diners que s'hi han gastat segona perquè darrere hi ha ja Ryan Murphy i tercera perquè l'estructura ja ho, ho demana eh? la, la sèrie ja ja ens explica des del primer moment que el protagonista des dels set anys té l'iniciativa i té el cap posat que vol ser president dels Estats Units i haurem de seguir tot el, tot el seu camí li donarem doncs, eh, temps perquè, perquè ho falli a com evoluciona i aviam si continua aquesta crítica que també doncs, és eh, el que s'ha de s'espera a vegades una sèrie, no, també? Doncs que hi hagi aquest rerefons de sí, crítica... que es pensar un xic. Sí, que eh, ja n'hi ha, ja n'expliquem, eh, que són més per passar l'estona, però també se n'han d'explicar d'aquestes i per veure doncs com funciona la política eh, en aquest cas als Estats Units i també doncs Europa en, en molts nivells es poden extrapolar molt, molt de, de moltes coses. Ara llegia Narcís que aquesta... Uh, sèrie, això que l'ha produït Netflix, no? La producció aquesta primera temporada i una altra segona tot i que hi va haver una guerra d'ofertes també Amazon estava perllà finalment s'ho va, va quedar uh, Netflix uh, bueno, estem en aquest món així de, qui, qui sí, sí, no? sí, sèries que, uh, com comentava, Ryan Murphy Rosetta té Pous, té Glee té Nictac uh -huh. per tant, de, de sèries que han estat de, de referència en, en els últims 20 anys i, i fa doncs, que sigui un nom que, que, que tingui la possibilitat d'abarcar doncs, moltes, moltes ofertes finalment ha anat a parar a Netflix i esperem a veure com funciona doncs Narcís una nova recomanació recordem als oients i a la gent doncs, que ens escolti via web que ens podem fer els seus comentaris ja sigui en el post de la pàgina web o, si no, doncs, també en el vídeo que penjarem a les xarxes socials. Al voltant, d'on si han vist aquesta sèrie o si, doncs, ens en poden fer alguna recomanació, com sempre diem. Narcís, ens trobem dilluns. Això, fins setmana vinent. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem a l'hora del peix fregit, en aquest magazín matinal que us oferim cada dilluns i cada divendres. I tornem a tenir càpsula de salut amb l'Elsa Rueda, infermera del Cap de Palafrugell. Bon dia, Hola, Ruben, bon dia. Moltes bon dia ganes. A tothom. Com moltes ganes, com veieu, eh? No em deixa ni acabar de saludar-la. Què tal, Elsa? Com estem? Molt bé, Ruben. Ara Contenta un... d'estar aquí una vegada més. Ara feia uns dies que no ens veiem, eh? I sí. per tant, doncs, normal que noteu aquesta fusivitat per parts de l'Elsa, també Home. també per part meva, eh? com veieu. És, és un pla. Com podeu notar. <laughs> Elsa, avui què tractarem, aviam? Mira, avui tractarem una síndrome que es diu Jogren, mm -hmm. però més comú és la síndrome seca que és una malaltia del sistema immunitari mm -hmm. que provoca sacretat de les mucoses, sobretot els ulls i la boca per manca de llàgrima i de saliva d'acord doncs amb aquesta síndrome seca avui iniciem aquesta càpsula eh, doncs, que afecta el sistema immunitari, explica'ns què... per on comencem? Sí, és una malaltia produïda per aquest sistema immunitari eh? mm -hmm. llavors eh, afecta sovint a dones de mitjana edat i empitjora amb l'estrès uh -huh. i les molèsties doncs, milloren a temporades a vegades s'associa a alguna malaltia reumàtica i eh, la majoria de pacients doncs, no presenten problemes greus eh, i poden realitzar una vida eh, laboral i social completament normal Quines molèsties. Ara, sí. Vim. Vinga, que, vinga. Què noten? No? Not, vinga, què noten? Què notaria la persona? En sí. aquest cas també ens deies que afecta més a, a dones. Sí. Uh, no sé si després uh, tenim algun per què, o de moment com moltes coses de, de la ciència que sobretot s'hi afecten a dones, no se sap mai el per què. Eh? És un misteri encara. Sí. Segur. Mira, pot donar uh, ulls secs i boca seca. Uh -huh. També pot donar saccatat al nas, pot donar alteracions als intestins, bronquitis... Uh, com totes les mucoses oi? Doncs, uh, si s'asseca una miqueta a la vagina doncs, també pot donar relacions sexuals doloroses uh -huh. dolors articulars uh, bueno, i arrel de tot això doncs pot estar i pot haver un baix estat d'ànim no? perquè doncs, et pot afectar amb diferents coses què podem fer? Ara eh, això és el més important uh -huh. sempre sí, doncs presentem el que, en aquest cas si parlem d'alguna doncs, patologia en concret presentem quins efectes té, que, quins símptomes presenta i després també, també intentem doncs, donar alguns consells no? per aviam què podem fer. En aquest cas Elsa, què, què, què s'hi pot fer? Mira, recomandaríem mantenir humil l'ambient de casa, de la mm -hmm. feina hi ha humificadors eh? això aniria bé evitar estar amb ambients carregats tancats, plems de fum o amb calor o aire condicionat eh? l'aire condicionat ja de per si ja, mm. ja seca eh? perquè el benefici que tenim precisament és que treu l'humitat per això estem més fresquets clar. però clar, no hi ha res que vagi bé al 100% no? mm -hmm. eh, recomanar doncs, que es beguin sovint petits glopets d'aigua eh, també aquesta sequetat millora si dorms les hores necessàries eh? evitar medicaments que produeixin aquesta sequetat, i després l'exercici físic, suau sempre anem a petar allà mateix, eh, mm. Rubén, ja ho veus Sí, tant Ajuda a lleugerir aquests dolors que pugui generar aquesta malaltia per exemple els dolors articulars, no? A la secretat del llavi què li fem? Doncs eh, cremes protectores, labials, hidratants eh, Per la pell doncs també cremes hidratants i sabons que no siguin irritants, sabons amb un pec neutre Mhm mm per la boca, eh, doncs es poden utilitzar xiclets, sense sucre o carmels per eh, intentar que hi hagi més salibera, eh? Uh -huh. Rentar-se les dents amb dentrífics líquids amb fluor i sobretot visitar el dentista periòdicament, eh? perquè això, doncs, aquesta sacedat a la boca, clar, després pot, pot produir càries, inflamació de les genives uh -huh. per això es recomana uh, visitar l'odontòleg regularment eh? i pels ulls què li podem fer a aquests ulls? Yeah. doncs uh, portar ulleres per protegir-te del sol i del, del vent saps aquestes ulleres que van amb la protecció lateral? sí doncs podrien, ser, podrien ser bones evitar moltes hores davant d'una pantalla en la mesura del possible clar, perquè és clar. ara sí. pot ser que em diguis, oh Elsa, que jo treballo tot el dia 8 hores davant d'un ordinador i et diré, noi això no ho podem evitar clar, segurament clar, clar. però un cop surtis home, no estiguis 3 hores jugant a la play clar, no? clar, clar, eh? per això, això sí que seria evitable això eh? es pot evitar <laughs> Uh, a vegades, si la sequetat està molt agreujada es poden utilitzar llàgrimes artificials o inclús per dormir alguna pomada oftalmològica hidratant eh? mm -hmm. uh, inclús si a vegades és tan, tan exagerat que uh, alguns pacients uh, han de portar ulleres de natació per dormir, per mantenir la zona humida carai Ostres Però això ja és en casos molt extrems eh? o Si sigui, mantinguin els ulls tancats Igualment han de tenir doncs, sí. Han de protegir-se els Exacte. ulls eh? No utilitzar lentilles En aquests casos uh -huh. No es poden utilitzar I tampoc et pots operar de miopia En persones que pateixen això eh? uh -huh. Per al nas mm, Bueno, doncs també tenim Tenim alguna pomada Per hidratar les nervis eh? Perquè també la nervi seca uh -huh. Fa crostes Clar i són molt doloroses eh? clar. clar. I, bueno, i el que deien de les relacions sexuals clar la vagina és una mucosa si ha saccatat, eh, doncs pot produir molèsties utilitzar algun lubricant vaginal uh -huh. per evitar eh, les màximes molèsties possibles a l'hora de tenir relacions sexuals doncs molt bé, aquests són els consells que ens porta Adelsa al voltant d'aquesta síndrome seca eh, al voltant d'això vosaltres després eh, des del cap, no? tu que ets, una, ets infermera sí. si, si us ve algú amb, aqu clar, amb aquesta simptomo simptomologia com ho detecteu? al final suposo que hi ha alguns varems que sí que ja teniu molt clars no? que sí, us porten cap aquí o cap allà sí, sí, sí, no, no, això, és, això és complex eh? Vull dir, això és el metge que tu diagnostica i després eh, hi han les mesures pertinents mm. però clar eh, a mesura que passen els anys per exemple eh, l'ull sec és, uh, és una cosa bastant freqüent uh -huh. eh? i més poder, si has portat uh, lentilles molt de temps la també... També, també la lentilla uh -huh. també és una cosa que s'ha banalitzat molt uh -huh. és una cosa que tu que ets portador d'ulleres si no ho saben ara ho sabran uh... i de lentilles també i de lentilles uh -huh. també però és clar, eh, la ullera és una, un ornament que pot molestar uh -huh. a l'hora de fer esport per tant jo entenc que utilitzeu bastant la dentilla mm -hmm. però, alerta tampoc en podem abusar perquè també ens irrita l'ull mm -hmm. tu ja ho saps sí, sí, sí, no, no. Eh? llavors, clar aquesta aquest síndrome eh, d'alguna manera el que vull dir és que hi ha molta sintomatologia d'aquesta síndrome que a la llarga la tindrem per exemple, una dona amb la menopausa pateix sacretat vaginal clar. poc o molt mm -hmm. eh? llavors hi ha, hi ha nòvuls hidratants i hi ha moltíssim mercat per paliar aquesta situació però vull dir-te que clar que és una sintomatologia potser a vegades una miqueta inespecífica però bueno, això ja tenim els metges que mm -hmm. es preparen molts anys per, per anar De diagnosticant eh? Molt bé Elsa, doncs uh, per acabar només una darrera qüestió uh, has dit que afecta mucoses, per tant uh... No, això no estem parlant doncs, de gent de vegades que té doncs, colzes més secs. Això és un altre tipus de, de símptoma, no? No, no? Un altre síndrome, no? No, no té res a amb aquesta no, síndrome seca. No, no, això em fas pensar amb la psoriasis. Ahà, val. Seria un altre... un altre... Un altre tema? Un altre tema. Un altre tema. Sí. O ara ho guardem, ho guardem al calaix i el trobarem algun altre dia. Exacte. Doncs Elsa, avui hem repassat aquesta síndrome seca, també coneguda com a síndrome... Jo Jogren jo, jo, eh? jo, doncs eh, gràcies per venir fins aquí i aplicar-nos doncs, avui a aquest tema i ens gràcies trobem, a tu per convidar-me ens retrobem ben aviat molt bé Rubén, bon dia a tothom i'm ah, tot. ah. I aquestes dues càpsules que us hem ofert en el programa d'avui de l'hora del peix fregit, doncs hem arribat al final d'aquesta 83a edició d'aquest magazín matinal que us acompanya cada divendres i també cada dilluns. Nosaltres ens acomidem i, per tant, ens retrobem el proper divendres, tot i que doncs, us recordem que totes aquestes càpsules que us anem oferint en aquests programes i també les entrevistes doncs, les podeu recuperar a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Allà podeu trobar aquestes dues càpsules, per exemple, que us hem ofert avui, la de l'Elsa Rueda i també la de Narcís Mir i també, doncs, a més a més, Recordeu que cada vegada que us oferim una secció de sèries doncs, fem un vídeo també amb, les tres, amb els tres punts més importants, un vídeo doncs, que compartim a través d'Instagram, per tant, doncs, també podeu seguir-nos a través d'aquesta xarxa social. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem divendres que ve en aquest programa magazine Matinal, que passeu una molt bona setmana.